Още няколко дена до края на седмицата в галерия Дженифър Артемис Арт в столицата може да бъде видяна изложбата «Коридор» на един от най-странните млади художници – Антон Константин Анастасов. В картините му се преплитат коридори, сенки, трансформации, фантастични същества и метаморфози, които ни провокират да преосмислим връзката между човек, природа и въображение. Добър ден на автора Антон Константин Анастасов. Добър ден, благодаря. Често Антон ви определят като сюрреалист, човек, който прави готик сюрреализъм или фантазийно с тенденции към експресивно образуване на сюжети и създания извън границите на обичайното. Аз знам, че правите изкуство, което не влиза често в галериите. Не влиза често в каталозите от традиционен тип, но има собствен живот и път, включително ваши произведения стават части или пък изобщо биват включвани в компютърни игри и затова искам да ви питам как тази нова реалност, интернет, онлайн играта променя не просто живота на тинейджерите, но и нашия свят, свят който все повече се прави от тези млади хора тинейджери израснали с компютърни игри. Ами в, в днешно време всичко живо е свързано с а, интернет. И това има добра и лоша страна. От добрата страна е, че когато ние можем да контактуваме с много далечни хора чрез интернет. Това ни позволява да направиме връзка с ам, хора, с които никога не бихме могли да се свържем и може да ни да намериме приятелства или помощ или каквото и да чрез това, което е много хубаво. Но от друга страна, това също може и да създаде и изолация, чрез това, че хората прекалено много комуникират през интернет и не се виждат толкова наживо. Но всичко си има добра и лоша страна. Защо коридор? Метафора за какво е коридорът в вашето въображение? Коридорът за, за мен е метафора за живота. Живота е като един много дълъг, странен коридор, пълен с а, различни неща. Обикновенно в а, картините с коридора има черно-бели квадратчета, като на шахматна дъска, които за мен символизират, нали... Парадокс двете, нещ... нали, двете противоположности, нали, добро, зло, които едновременно съществуват в света и понякога нещата могат да изглеждат хем абсурдни, хем да имат някаква логика и това е реалност за света. Къде са тези коридори във вашето въображение? Под земята, а над земята, върху? сушата, под морето. Зачудих се, защото всъщност идеята за коридор изключва като чели прозореца и изключва това да видим някаква реалност отвъд, непосредствено тази, която ни обгръща. Много пъти тези коридори, с... аз си ги представям, много от картините специално са свързани с водата и с ам, морските тип същества. Но по, като цяло, аз си представям, че тези коридори са като ам, подсъзнателно сънно място, което не се намира в нали, някакво определено нали, под земята, над земята, а в мозъка ти като някакво нали, свръхестествено магическо място. Какво е мястото на човека? Изобщо какво е мястото на животинския или растителния свят и защо, Антон, решихте да разчлените човешкото и да го интегрирате в животински и в растителни форми? Това е една картина от а, много в изложбата. Иначе в изложбата има много-много различни картини, които не са това, което говорите, но все едно няма значение. Това, което, за което говорите, е една кукла, която е на части и аз си представях, че тази картина от нея излизат растения и си... Ам... Моето съобщение беше, че дори когато сме пречупени, ние можем да намериме добро в... А в лоша ситуация. едно че от щупената фигура излизат растения. И това е като метафора за това да се учим от грешките си или да станеме по-мъдри от предишни лоши неща. Много благодаря Антон Константин Анастасов. Изложбата Коридори е до 11 октомври в Столичната галерия Дженифър Артемис Арт.